Elhuyar Fundazioaren eskutik zientzia kontuak. Kaixo ongitorri, Quark saiora Elhuyar Fundazioak zientziari buruz egiten duen saiotsoa ni Guillem Morroa naiz. gaur listorra siarrari buruz ditzein behar dugu. Gure lurraldean dagoen inbaditzaile bat, gure lurraldean eta inguruko ere bai. Erleak jaten ditu eta arazoa bihurtu da erleak desagerraraztenen ari dalako. Gu erletegi batera joan gara Julian Urkiola, Gipuzkoako erlezaneen elkarteko presidentearekin, Eta ari eskatu diogu kontatzeko pixka bat, zein nolakoa den liztor hasiarren mehatua arriskua eta inbazio hori. Horreta hitz egingo dugu, Julianen hitzak ere karriko ditugu, baina lehen bizi, zientzia albiste bat, labur-labur. Adimenari buruz itzein behar dugu, nondagoa adimenaren sekretua, ez? Zerk egiten du altsu gure garuna. Bueno, ba, izan gaitezen zintzoa gaur egun ez dakigu. Baina gila da, pixkanak gara ulertzen zertan datza gure gurminaren barruko magia hori, ez? Adimena. Zer dugu buruan adimendunak egiten gaituena? Ba, neuronak. Horixe, neurona pila bat, adituek esaten dute, lauro egitea sein mila, milioi neurona ditugula eta haien arteko konexioekin lortzen dugula adimena. Baina noski, kontua ez da hinsinplea, garunak egitura konplexua du, hainbat geruza ditu eta abar. Eta garunaren zati batzuk hainbat jarduerekin daude lotuta, baina ez beti. Jarduera batzuk ez daude garuneko gune jakein batekin lotuta, beste batzuk bai, tira aspalditik gastatu dira adimenaren jatorriari buruzko hipotesiak, e, ideia logiko batzuk eta gerora hipotesi okerrak direla aurkitu direnak, naizta hasieran logikoa izan. Garunaren tamainarena adibidez, zenbat eta garun handiagoa izan, orduan eta adimen handiagoa dugu. Ba ez, hori ez da horrela. Ez da ta garunaren tamaina gorputzaren tamainaren zer proportzia duen kontuan hartuta ere. Bueno, eta neurona kopuruaz Horrekin zer! Ba, ez dago batere argi baina aimeena neuronen arteko konexsiotan oinarrituta baldin badago, ba, interesgarria da aztertzeak zenbat neurona duen animali bakoitzak. Rio de Janeiroko Unibertsitateko ikartzailete alde batek, eta hemendator aste honetako albistea, hortik jo du ikerketan. Baina urrats bat arago joan da, ez da neuronen kontaketa bakarrik izan. Haiek astertu dute zenbat energia behar den neurona kupuru bat izateko. Eta zein zein den energia horren iturria behar den energia haiek mantentzeko. Haien ondorioa da elikagai gordinak jatean muga bat dela neurona kopuru batetik gora sortzeko. Alegia, gizakiok, gorilak baino neurona gehiago ditugu garunean, bikoitza baino gehiago gainera. Ba, hori da une batetik aurrera elikagaiak berotzen hasi ginelako. Adituek uste dute evoluzioan Ominidoen garunaren tamaina homoerekuzarekin izan zuela hazkuntza handiena ha injustu lanaria berotzen hasi zen lehenengo ominidoa. Beraz diudidienez. Dugun neurona sare zabal eta hori sukaldaritzari esker garatu genuen nolageit esateko horrez gain, ikartzaileek azpimarratuna izan dute gorilan eta gorilen eta attxinpanzeen kasuak ere eredugarriak direla. Janari gordinia janda goia jo dute neuronak kopuruari dagokionean guk nek ez sortuko genituzken haiek baino neurona gehiago horrelako dieta batekin hori bai gorileek eta atzinpantzek 8 edo 9 ordu ordu eman behartueste jaten ba garunak behar duen energia ba, janari gordinetik lortzeko kontu interesgarria neuronen kopuruarena eta adimenaren jatorriarena ezta baina hala ere hasieran aipatu duguna Kopuru alda adimenaren sekretua, ba zintzoak izan gaitezen. Erantzuna da, ez takigu. Ez dao esaterik ikusi gabe. Itzegin bai asko ina ikikuita beste galuz bat Horrela hitz egiten zuen Julian Orkiolak, Gipuzkoako erlezaen Elkartearen presidenteak, bere erletaileren aurrean, ba, listorrak egan ikusita, ez erleak era batizututa. Ez ziren e, erlauntzetatik irtetzen, e, atean, atakan zeuden geldirik, eta taldean pilatuta denak, taldean egon bitartean ez arriskurik. Baina erlauntzatik kanpo, ba, bakarka egan egin, eta batez ere polena jasotzea jun, eta bueltatzen, zanean, bueltatzen zirenean, baina bakarka listor asiatikoek harrapatu egiten dituzte. Datorrena, dator nekatuta eta kargatuta. Eta gelditzea gaina atakan sartzeko e, bere launtzara uida da politena atera ateratzen dagoena ezin du askotan harrapatu. Ordun datorrena eta eutzen eutzen dio lepotigan. Eta 20 ogei metro 20 30 metro ingotzu o uchillo o 20 metro en eskin eskein batea. Orduakoia strangulatzen du. Lepoti eutzen du eta ito iten du. Ordun area joten danean mm, askotan hasten da bai bere tripa edo burutikan jaten eta burutikan hasten balin bada e, edo tripa barrundikan berdin dio baino burutik hasten da hasten danean buru baiten dio zarkatu bere pintzakin, eta guk langostinoa jaten dengon duenean zukatu iten du uh -huh. hori hori egin dionean iten jo lepoa moztu satirgan suite digalitzen da bi bihatzeko anketatiken tshitzilika eta beste lauakin manejatzen du dana Gero, bueltan maten dio, lepoa, ozea, buru bae, kanpoa botatzen du, hoi da azala, beste egizarez, gukri langostein egin metela, eta bueltan maten dio, eta tripaparrundik, ez goiti, baizi tripaparrundik jaten hasten da. Eta jaten dio, barren estiak eta janlezaken guzile jaten dio. Eta gero, huare bukatzen dunean, iten dio, bai, e, bizkarganetikan e, juntuak hartan mostutzen du. Eta huare ikusten den horretzen den, gero, egalak, eta hankak mostu, eta trontxoik onena, Bagoa ematen duk kabira bai erreginak eta bai umeak jateko. Esan behar da, hemen Europan ere badagoela listorraundi bat modu horretan ere Erlea jaten duena. Baina Europarra ez da asiarra bezain beste zabaldu eta beti bizi izan da hemen Europan ba, Erleekin batera zuetako askok, ia ziur, ikusi duzuela, zakitirietan, herrietan ere, e, bueno, bai ikusi duzue biak, bai listor europearra, bai listor asiarra, iru zentimetroko intxektuak dira, ikustekoak dira, baina aldea koloretan datza. Listor asiarra beltzagoa da. hankak e, horiak, azkeneko muturrak hori ditu asiarrak, Eta bizkerra du beltza. Geo, geo sementuk, atzeko bizker gaineko segiran daskan sementuk esaten dure, oide bakoitzak ba, beltza gehiotu hemengo e, Europa errapa e? mm. Eta hortan do ezber dintazuna. Guazzen asierateik kontatzera historioa. Alistorra Sierra, Bordeleco Portutik sartu zen Europan, itsasontzi baten zamarekin batera. E, Adituak ez dakite zehazki e, zama horretan egurra edo fruta edo zerr otesegoen, baina kontua da sartu zela, zabaldu zela eta Frantziatik segituan hasi izan zabaltzen hedatzen 2000 eta 3. urtea zen eta ilabete batzu geroago hemen irunen aurkitu zuten. Eta dagoeneko Urte hauetan, ba, gipuzkoa erdia harrapatu du eta gipuzkoatik kanpo ere, e, kanpora iritsi da. E, zestuan dago, zarautzen dago, rion dago, kostalde osoan dago eta... Bueno, Barrura ere sartu da, Araban, e, Ara Majoraino iritsi da, Nafarroan ere edatu da, Nafarroan sartu da, eta handik, pixkanaka, Pirineoetatik, Katalunia aldera e, joan da, eta Katalunian ere aurkitu da. Portugalen eta Galizian ere, badago, listor, asiarra, eta kontua da, nola iritsi zen ara, bordelen sartu zen bezalaxe, itxasontzi batean, eta handa, Portu batetik gabiatuta, ba, zabaltzen hasi da Portugalen eta Galizian. Burgosen ere, mm, ez dago argi dagoen edo ez dagoen, baina susmatzen dute baietzale gutxi batzuk badaudela. Eta kontua da, ba, orain gozbintzat, beroa etzailela asko gustatzen eta beraz e, ez dira sartzen ari hego aldera. Horrek frenatu du nolabait edakuntza eta zabalkuntza, baina bueno, ez dakigu zer zergartatuko den egokituko diren edo ez, edo nolako bilakaera izango duten. larria liztorra ekarri duena Tia, ikusiko dugu nola, nola egiten diogun aurre nola egiten dioten aurre adituek Tira ba, horrekin bukatuko dugu gaurkoz eh, eskerrik asko Julian Urkiolari ba, bere hitzak eta bere jakintza ekartzeagatik eta zuekin badakizue hemen izango gara datorren astean honetan edo nahi bali maduzue badutzuela iruikoiz punto ciencia.net edo aldizkaria.eluiar.org weborrietan, ba zientziari buruzko kontuak, albisteak eta bar aste ona izan. Datorren astera arte, ondo izan, agur.